Mi egy This is vagy egy űrhajóst. Ma a 2021 március 5 -e, péntek van. A pontos idő 4 perc múlva lesz reggel 7 óra. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, hogy érdemes. A netezők, valamint Fiala János 14 éve aluliaknak nem felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Borult ég 5-8 fok, egyelőre nincs olyan nagyon hideg, de ennek a duplája mármint a 8-nak nagy valószínűséggel nem lesz meg. Az 5-nek talán délutára állítólag felszakadozik a felhőzet, és kisüt a nap. Mások meg azt mondják, hogy esni fog az eső. Ez a plurális tájékoztatás időjárásilag. egy. 911-168, ezen a telefonszámon vagyok elérhető. Egy kicsit melegítek itt, aztán folytatom a műsort, mert majdnem azt mondtam, hogy elkezdem, de hiszen már elkezdődött. 061 911 168. Hogy Túra van. Kettő, lassan három perccel, ma a március 5 -e van 2021-ben. Március 8-ától, azaz hétfőtől változik a világ itt Magyarországon, változik az életünk, és ehhez alkalmazkodik a kefejáncsi is. Hétfőtől azt a fajta pártpolitikát, ami az elmúlt hetekben hónapokban a szó jó-rossz értelmében megfelelő rész aláhuzandó elöntötte a kejfejjancsit az elkövetkezendő két hétre megszűnik. Ami azt jelenti, hogy ezzel kapcsolatos, már mint a Párpolitikával és nem a járványjal és mindennel, ami a járványjal összefüggésben van, tehát semmi olyan politikusi megnyilatkozás a műsorban nem lesz, ami ezt érintheti. Ennek a lehetőségét kizárom fix megszólalóként Navracis Tibor európai kitekintő, Nemes Gábor európai kitekintő, mint korábbi fixelem, Fülies Balázs, mint a hétköznapjainkat befolyásoló kormányzati tényező, valamint Györgyevics Benedek marad. Ez az én döntésem, amelybe a tulajdonosi kar beleegyezett Tóth Csabától, Elsimó Lászlótól, átmenetileg megválok, és megválok minden olyan hallgatótól és nézőtől, aki ezzel kapcsolatban akar a műsoromba betelefonálni, betelefonálni természetesen tudnak majd. Itt azonban a Kejfei Jancsi szóhasználatát élve sok sót nem fognak megnyalni. Ez két hétig tart, amennyiben az intézkedést meghosszabbítják, úgy a Kejfei az arculata olyan lesz, mint az elkövetkezendő két hétben. Tegnap egy Rokon műsor betelefonálós részét hallgattam, ahol a zárást a betelefonálók leginkább azzal érintették, hogy vajon a kaszinók is bezárnak-e. Nos, azt az elme bajt, ami az elmúlt időben itt Magyarországon részint kialakult, és amit a kefei nem vett át, de nem is fog átvenni, e tekintetben sem követem. Tehát azokat az embereket, akiket felhetszelt a politika, akik soha büdös életben nem jártak kaszinóba, de megírták azt, hogy kaszinóba lehet járni, ott alkoholt is lehet fogyasztani, és ott a szerencsejátékon kívül kólát is lehet fogyasztani. Megfelelő rész aláhúzandó termék megjelentést hallottak. Az a politika következménye, jól tették azok az újságírók, akik ezt megírták, a nép totális beszűkülését, pontosabban mondva a nép egy részének totális beszűkülését mutatta tegnap az, hogy az emberek nem a hétköznapi életükről érdeklődtek, hogy abban mi lesz, hanem kárhoztatták a kormányt, mert hogy egyébként Gulyás Gergely a tájékoztatója a szövegében a kaszinókat nem érintette. Ez alól a mai nap kivétel. Tehát ma még bármilyen ügyben be lehet telefonálni. Hétfőtől minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adást, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis Hétfőtől már olyan módon lehet, hogy betelefonálnak, aztán nem beszélgetünk. Ma még lehet. Vitathatják is a döntésemet, nem lesznek rá hatással. Eredetileg közel egy éve is ez volt az elképzelésem akkor, amikor elkezdődött ez a kvázi rendkívüli állapot váltam meg elsőművő Lászlótól. Azt gondoltam, hogy mindannyiunk legnagyobb közös gondja a vírus lesz, és mindaz, ami ebből következik. Talán egy hónapig, ha tartott, és aztán ugyanazok a piszlicsári dolgok jöttek elő, amelyeknek egyébként helyük van az életünkben. De pandémia idején az ember azt gondolta, hogy hátrépp sorolódnak. Hát nem sorolódtak hátrépp, sőt, előbbre léptek. És most, amikor a szováthit értelmében arat a halál, amikor az életünk egészen más, mint amilyen korábban volt, ki tudja milyen következményekkel, a kejfei Ancsi erre Erre a világra, amely remélhetőleg nem tart soká, és amelynek a következményei remélhetőleg nem lesznek elháríthatatlanok. Telefonszámom 061. Ségölt egy szőlőmagot magot a két fogom középréselni, most azzal fogok küzdeni egy idég. Elnézést. Kivjött. Szóval és tettel 061-911-168. következtében nem lesz Navracsis Tibor, hétfő lesz. Úsdi módszerekkel a Kossuth Rádiót fogjuk meghallgatni, ahol Orbán Viktor fog nyilatkozni. A konglomerátum két engedélyt a Kossuth Rádió közvetítésére, de nem kapott. Tessék. Ö, jó reggelt, Félva úr! A ö, korábbi ö, monológiához kapcsolódva mondta lám azt, hogy ö, ez a vírus ez valóban meghatározza az életünket. Ö, nem tudom, hogy ö, nem akarok nyilván semmiféle okoskodásba belemenni. Elnézést, hogy akkor ez... is kezdjen be, akkor azt mondja, amit szeretne. Jó, azt szeretném, hogy... Ö, <gül> ö, a, a, Jó, én arra a... kérem, hogy legközelebb akkor hívja fel, ha már tisztában van azzal, amit akar mondani. <tose> Most van Filipov Gábor, fél nyolctól meghallgatjuk Orbán Viktort, aztán 8 óra 40-től Nemes Gáborral fogok beszélgetni. a felszíves figyelmét arra, hogy ön hallgat engem, én nem hallgatom önt. Jó reggelt! Hogy van a család? Köszönöm szépen, megvannak vannak még arszak Mennyire tizedelte meg a családot a koronavírus járvány? Most nem a szószoros értelmében, hogy ez azt jelenteni, hogy meghaltak, hanem hogy érintettek voltak, betegek voltak, súlyosan betegek voltak, kórházban voltak, megviselte őket. Ha én azt mondom, um... hogy a Filipov család... Az hány ember? Hát ez nyilván a definíciótól függ. mennyire szükszik, értelmezzük a családot. Értelmezzük tága. Ha tágan értelmezzük, akkor nagyjából gondolom, 20 és 30 közötti emberről beszélünk. Szerencsés vagy hozzám képest, én nem tudnék ennyi embert összeszávolálni. És hogy érintett hát igen. Ez, ez szám is bead, hogy ennek egy jelentős része uh, Oroszországban élt, és tőlük viszonylag lassan érkeznek az információk, de erről nem sokat tudok van. A, az itthani családész viszonylag jól megúszta, tehát azt mondanám, hogy egy olyan 20%-os fertőzési arányban szikerült magyarországi cirikos családon belül, és ebből egyet neveznék közepesen súlyosnak, a többiek jobbára ennyi születekkel átrészelték a dolgot. Itt az érdekes, ami családomban ez a post-covid állapotnak nevezett kondíció, nevezett a... Szeretnél felhívni figyelmedet, hogy visszaromlott a telefonod? Vagy ez a régi az telefon? Lehet, az, az, az lehetetlen. Talán az egy fél sokkal jobb, de a múlt héten jobb volt. Figyelek. Vagy de? a vételi Jó. viszonyok rosszok. Aha, aha, sajnálom. Akkor lehet, hogy át kell térnünk majd a munkáhez egy Igen? Uh, Post-Covid. Tehát egy, egy, egy, egy ja, ilyen a post covid állatot, tehát hogy, hogy, hogy az egész koronavírus járvány, a <coughs> sok minden más mellett az egyik legkellemetlenebb dolog, hogy nem tudunk róla továbbra semmit. Ami megnyilvánul abban is, hogy nagyon sok a betegségen így-úgy átesett ember esetében olyan tünetek lépnek hónapokkal, vagy akár egy évvel. A betegségre folyása után is, amiről nem igazán tudjuk, hogy miért van, meddig fog tartani, mit lehet belevetni, be Tehát ez az, ami engem általában a leginkább bagaszt, és ami, ami engem skeptikussal tesz azok a szemben, akik azt mondják, hogy hát át kell esni rajta, minél a marad, és akkor meg lesz, a elég Változtatott te bármit is a horizontodon ez a járvány, amely a világban lassan másfél éve Magyarországon pedig nagyjából egy éve tart. Attól függ, hogy, hogy a horizontomat is hogy határozott meg. Te hát, gondolod. Jó, a magánéletünkben azt változtatta, hogy az életmódunk különösen a szabadidővel idővel az nagyon megváltozott. A munkaszervezés az sokkal több logisztikát igényel. Itt ugye elsősorban a, az idősokonok való gondoskodás, illetve a gyerekeknek a az ellátás az nagyon sok koordinációt igényel, ami egyébként még akár, hogyha jó dolgok, vagy a dolog jó oldalát kevesik, akkor még akár pozitívan is felfogható, hogy a család kicsit szorosabbra összehúzott. Szakmailag nekünk az egyensú Intézetnél ez egy, ez egy tragédia. Tehát az első hullám is az volt, és most várhatóan az a harmadik is az, nem is tudom, hogy meddig lehetne tágítani. nyilván gondolok dolgokat az országos a, a, a de az itt már az egy túl magas szintje lenne talán. Az a kérdés, hogy az egészen fantasztikus, te a hibrid rendszerrel kapcsolatos dolgozatodat mikor publikáltad a ponton? ponton. Valamikor 2018-ben nem. Mert uh, még ma is nagyon sokszor uh, hivatkozási alap, vagy egy olyan pont, ami nem megkerülhető, tehát amikor az ember kitűz négy pontot tudom is én, hogy focizzon, akkor az egyik szögletzászló azt te vagy, ami azt gondolom, hogy hihetetlenül nagy dolog. Uh, azt kérdezem tőled, hogy ennek a dolgozatnak vajon van-e folytatása arra való tekintettel, vagy lesz -e folytatása, amit uh, ez az ország az elmúlt egy évben produkált a pandémia idején, de ez semmilyen minőségi változást nem hozott, mennyiségi jogból pedig nem fogsz nekiállni egy ilyen tanulmánynak? Hát, én most mással foglalkozom, úgyhogy azért sem fogok nekiállni egy ilyen dolognak. Az egy másik kérdés, hogy a, ez a ivatkozott írás egyébként egy, alapvetően egy létező kutatási eredményeket népszerűsítő dolog volt, tehát nem saját kutatás eredménye. Úgyhogy, ha a kérdésed lényegi oldalára próbálok fókuszálni, akkor a nemzetközi szakiodalomban a covid kapcsolatos rendszer gondolkodás gondolkodása zajlik intenzíven. Tehát az egy, az egy, az egy izgalmas iránya a, a szakiodalokat, amit én követett persze, hogy, hogy a Covid kezelése az mennyiben bizonyul rendszerek versenyének, vagy legitimációs versenynek akár a klasszikus értelem nemzett autókárciákat nézzük, akár, akár ilyen átmeneti állapotokat. Ez sokat izgat most. Ezt a magyar sajtóban is látjuk, hogy, hogy vannak olyan újságírók, akiket lenyűgöz a, a, a diktatúráknak az úgymond hatékonysága, hogy milyen gyorsan tudnak kezelni dolgokat, mert nem kell a demokratikus döntéshozat bajmolódni. Ez egy picit árnyalt az képen, és ezzel most nagyon izgalmas vitegzőenek, de hát én hobbiként követem, mert ugye teljesen más a, a, a hétköznapi tevékenységednek a fókusza. A hétköznapi tevékenységednek a fókuszát befolyásolja a pandémia, és ha igen, hogy? Vagy ha nem, akkor természetesen, hogy? hogy nem? Természetesen befolyásolja. Egyrészt a, a, a, a válságok, tehát a háborúk és a járványok, azok konszenzus szerint, társadalmi konszenzus szerint a társadalmak változásának az elsődleges mozgatóerői, ami nem hangzik egy nagyon mély ismeréstnek, de annál izgalmasabb, hogyha a dolgok négyére megyünk, tehát akármit nézzük az állam fejlődésében, a szakpolitikák fejlődésében, a társadalmi együttélésnek az átalakulásában, az ilyen típusú események azok mindig, mindig nagy változásokat és messzire mutató változásokat szoktak hozni, és nyilván izgalmas az 2021-ben, hogy, hogy ez a járvány, ami valószínűleg hosszabb, vagy tovább velünk lesz, különböző formákban, mint ahogy azt tavaly évelein gondoltuk volna, ez hosszú távon milyen változásokat fog hozni általában az államnak a szerepében, az embereknek az államhoz való viszonyában, a demokráciák és a nem demokráciák átalakulásában, ami pedig nyilvánvalóan érinti a mi szakpolitikai is, akármiről adókul. Ebben tudsz valamit vég... érzékeltetni, hogy már eddig hogyan befolyásolta, vagy a közeljövőben hogyan befolyásolja, vagy hogyan jelennek meg olyan szempontrendszerek, amelyek beépülnek egy intézett tevékenységébe, amelybe korábban azért nem épültek be, mert nem volt járvány. Abszolút. Az egyik fontos fejlemény, hogyha a szakpolitik alkotásnak a, a, a szakmáját nézzük, hogyha ilyen megképíten az az, hogy az elmúlt tíz évben, és az elmúlt egy év ebből egy ilyen felgyorsuló időszak volt, megváltozott alapvetően a gondolkodás arról a világszerte, hogy egy demokratikus államtól mit várhatunk kell, hogy egy demokratikus állam mit tehet meg, és ezt milyen kontroll mellett teheti meg. Tehát például egy világjárványnak a leküzdése során, ö, Sokan felvetik azt, hogy még a, a gazdasági jobb oldalról is, tehát az általában a szabadpiac szíveinek mondható gazdasági jobb oldalról is, hogy az államnak igenis van szerepe azon kívül, hogy, hogy a piacoknak a működését garantálja, és hogy megteremtsen a kereteket a, a szabadverseny működéséhez. Az államnak igenis nagyon sok olyan funkciója van, ahol társadalmi, társadalmilag hasznos eredményeket kellene elérni, és ezeket a hasznos eredményeket nem tudja megoldani a piac önmagában. Mondj egy példát. Tipikusan, tipikusan ilyen az egészségügy. Ugye a piac az nagyon jól működik, a, le, a jelenleg ismert legjobb közdaság forma, de a piac az általában a hatékonyságra és a csökkentése fókuszál. Értelmeszerűen ez jelenti ez, ez a versenyképességet. Ezzel szemben az egészségügy uh, szigorúan közgazdasági szemmel nézve egy olyan pénznyelő, ami kézzel fogható, vagy rövid távon behajtható, az, ha a ritkán hajtani. Ezért az állam tipikusan például az egészségügynek a területén úgynevezett piaci kudart orvosol, az a dolga, hogy megteremtsen egy olyan egészségügyet, vagy egy ilyen típusú válság közepette, képes lehet az embereknek az életét nem tudom én, a víz fölött tartani. És ez csak a legnyilvánvalóbb példa. Most arról zajlik nagyon sok gondolkodás, hogy vajon uh, egyes autokráciáknak a látványosnak tűnő válságot, és az annak köszönhetően, hogy ezek diktatúrák, és ott nem kell az egyeztetésnek kell meg a lassú döntéshozatállal tisztedni, vagy annak tudható be, hogy bizonyos adatokat máshogy kezelnek, mint a demokráciák, és ezt az adatkezelési uh, metódust ezt át lehetne vinni demokratikus környezetbe is. Tehát hogy tudjuk, hogy a koronavírus járvány elleni egyik, kétségbe valahatlan fegyver, az a kontaktszövetés, a minél hatékonyabb és minél gyorsabb kontaktszövetés. És most arról, arról zajlanak viták, hogy a, például az európai kontinentális adatkezelési gyakorlat, ez a nagyon szigorú, ugye a GVTR-ban megtestesülő nagyon szigorú adatkezelési gyakorlat, de hogyan gondolható újra úgy, hogy se a demokratikus alapelvek sérüljenek, de közben az államok sebbén újjalak le akkor, amikor például kontaktszkezerési kihívásokkal szembesülnek. És most van Két tucat ilyen, ilyen, ilyen kérdéshez kapcsolatban viták vitálnak. Még egyetlen egyből volt, hadd mondjak az előzőről, az Egyesült Államokban nagyjából 40 éve vitatkoznak azon, hogy a, az állam, államtól mit tűrjünk el, mit tehet az állam. Ugye az Egyesült Államok az egy klasszikusan liberális államfelfogású ország, gondolvossági értelemben, és itt 40 éve zajlik arról a vita, hogy az államnak kötelességgel bizonyos szociális funkciókat ellátni, kintén itt is egy beszélünk, és ez a több évtizedes vita, ez egészen az elmúlt egy évben, ez mint a Gordius-i csomó az átvágódott, és az állam republikánus támogatással, a jobboldali támogatással, olyan feladatokat vállalt magára, amelyeket el sem tudtunk felaképzelni, mondjuk tíz évvel ezelőtt. Hát átmenetiek vagy tartósak? És ez itt a fő kérdés, amin, <gül> bocsánat, amin mindannyian gondolkodunk. Én azt tartom a legvalószínűnek, hogy, hogy az ilyen típusú Absztrakt fejlemények, tehát nem a konkrét korlátozások bevezetése, meg, meg ez hasonló, hanem az ilyen típusú gondolkodásbeli átalakulás, tartós lesz. Ez nem bizonyítható feltételezés a részemről. Egyszerűen a történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy szerzett jogokat, már alkalmazott jogokat visszavenni az jóval nehezebb. Már csak azért is, mert mindig hivatkozás jön. Okay, nehezebb, nap lesz, de lehetetlen. Tehát vannak-e okay, olyan sarokkövek, amelyek egész egyszerűen megszűnnek? Nem egyik pillanatról a másikra, de lassan. Hát, hogyha sarok főnek tekintjük azt, hogy ahogy most nekünk utazunk el meg közlekedni. Nem arra beszél például, amiről te beszéltél az előbb. Bizonyos hát jó. Amiről én beszélek, amiről én beszélek, arra azt mondom, hogy bármit megtörténhet. Országonként is nagyon sok minden megtörténhet. A nagy két tekintetében én azt gondolom, hogy nem lesz ebben visszalépés, tehát az Egyesült Államok nem fog visszatérni a 80-as éveknek az állam felfogásához. Ezután a tapasztalat után, hogy az Egyesült Államok most a Értele most nem tudom, talán a harmadik vagy a negyedik legnagyobb egymillió főre eső halálozással bír, iszonyatos gazdasági sokkot élt, bár számos szektorban kisebb a, a visszaesés munkátok, de a lényeg az, hogy egy olyan meghatározó tapasztalatról beszélünk, ami mondjuk a 29-es válsággal összehasonlítható, amely a 9-es válság nagyjából 50-60 évre előre meghatározta azt, amit Amerikában a társadalom a gazdaság gondoltak módszertani kérdés talán a korábbiakhoz képest, hogy ugye a Titanic azért nem tudta elkerülni a jéghegyet, belét vagy későn vették észre, ez fontos, mert ugye egy nagy test, hogyha kormányozzák, akkor hihetetlen lassan reagál a változtatásra. Ez ma mennyire lelhető fel, hogy nagy testek tehetetlenségükben a kormány elmozdítása után csak lassan tudnak másfelé haladni, miközben hogy a diktatúrák egyébként e tekintetben mennyiségileg vagy minőségileg mutatnak mást, azt te tudod, hiszen az, hogy egy-egy jelenséggel kapcsolatban praktikusan képesek valamire, amire más nem, az még nem jelenti azt, hogy az egésznek a tehetetlensége más lenne. Relatíve lehet, hogy más, abszolút -e pedig marad. Az a kérdés, hogy ez a fajta kormányzás és a tehetetlenség, ez hogy viszonyul egymáshoz? Hát itt olyan egyre beszélünk, amikor 190 különböző hajó és ezeknek különböző együttmozgásai mozognak. Nagyon van, jól beszélsz, az... mert itt nem csak a, arról van szó, hogy a hajó, hogy viszonyul a jéghegyhez, hanem hogy a jéghegyek egymás mellett hogyan helyezkednek el, hiszen a jövő héten, ha minden igaz, akkor majd erről fogok egyebek közt beszélgetni, majd Duda professzorral, hiszen több jéghegy van, de potenciálisan a mindenféleképpen, hiszen leszakadhatnak bármikor is jéghegyekként közlekednek, és Ugye a hajóknak az egymáshoz való viszonyulásának is van Igen. jelentősége, beleértve adott esetben akár egy háborúnak, egy limitált, egy korlátozott, vagy egy világháborúnak a jelentős, vagy lehetőségét, ami egész egyszerűen a megváltozott körülményekből válik lehetővé. Éppen nemes Gábor fog talán majd arról beszélgetni velem több mint egy óra múlva, hogy egy atomháborúnak a potenciális veszélye, az mennyiben van közelebb hozzá, mint bármikor a nemzetközi sajtó szerint? Uh -huh. Ez is egy a Köszönöm, egyébként, amiről én is szívesen beszéltek ezzel, a jéghegyek kapcsolatban nem csak a jéghegyek egymáshoz való viszonya, hanem a hajók egymáshoz való viszonya egy bizonyos fajta verseny, illetve ne el, hogy ezeken a hajókon olykor kormányos váltanak, olykor felhúzásad a, a legénység, vagy az utasoknak a közönség, tehát ez egy bonyolult. Dolog. Itt a, a, az engem igazán érdeklő dolog az, az hogy tíz év múlva, 20 év múlva a nagyon sok tapasztalati adat birtokában mit fogunk mondani arról, arra az egészen egyszerű kérdésre, hogy mitől függött az, hogy valamelyik hajó el tudta kerülni a jéghegyet, esetleg csak az oldalát súrulta meg megkérint fontal és megkívtogott. És ez lesz szerintem a sokkal izgalmasabb kérdés, mint most az autokráciák és demokráciák versenye. Szerintem az jól látszik azért most is az adatokból, hogy nem a diktatúrák általában a válságot jobban kezelő országok, nem ettől függ valószínűleg elsőrendűen a válságkezelésnek az eredményessége, hanem valamilyen módon az állami, próbálom egyszerűen fogalmazni, az állam cselekvő képességének kapacitásának, olajozottságának a mienségétől, ami demokráciákra sokszor sokkal inkább jellemző, mint, mint autokráciákra. Mert ez a dolog ez nem attól szik, hogy mennyire gyorsan dönt egyetlen egy személy, hanem attól, hogy hogyan vannak kiépítve bizonyos intézmények, és azok hogyan vannak erőforrásokkal ellátva. Ez lesz egy izgalmas kutatási irány a következő években, én ezzel nagyon sokat foglalkozom most is. Aztán valószínűleg négy-öt év múlva tudunk arról beszélni, hogy egyébként az élhipotérségek azok megnyire bizonyultak helyszállónak. Egyeztessük majd óráinkat a jövő hétre, eh, akár ma is megtehetjük majd ezt napközben, amikor neked megfelel, és átadok neked egy meghívót eh, az elkövetkezendő két hétre a tekintetben, hogyha bármikor úgy gondolod, hogy abban a témakörben, amiről most beszélünk, van mondandó, az nem kell, hogy péntekre korlátozódjon, vagy csak péntekre, az elkövetkezendő két hétben eh, a lezárásoknak ahhoz a módjához kapcsolódva, amit tegnap Gulyás Gergely említett, és amiről most részleteket majd a miniszterelnök fog mondani. Alkalmazkodva én egy más jellegű közéleti műsorot fogok készíteni, mint ami az elmúlt hetekben volt. Hogyha ebben te aktívan szeretnél részt venni, akkor annak nem leszek az akadálya. Rendben, köszönöm. Én is köszönöm szépen. Önök Filipov Gábort hallottak valamint azt szeretném önöktől kérni, és ezt többször meg fogom még ismételni ma, hogy aki egyébként beszélgető partnerem lenne a jövő héten, és ami egyébként az ő életét illeti, tehát az ő személyes életét ebben az elmúlt egy évben, amelyet a pandémia így, úgy vagy amúgy érintett, érintetlenül valószínűleg nem marad, de ha érintetlen marad, akkor erről is beszámolhat. Legyenek szívesek nekem küldeni e-mailt, gmail.com. Tüntessék fel benne a nevüket, a telefonszámukat, egy nagyon rövid e élettörténetet, tényleg csak pár sorban, valamint azt, hogy nagyjából milyen témakörben nyilvánulnának meg a tekintetben, hogy hogyan érintette önöket és a családjukat a pandémia, és legyenek szívesek azt is megírni, hogy a nap mely szakában hívhatók ők, ugye hétfőket szerd csütörtök péntek 9 kilencig, illetve hat óra ötven valahánytól, amire felszerelkezem egészen kilenc óráig, tehát mely negyed óra vagy húsz perc lenne az önök számára elképzelhető, és melyik napon. Ez meglehetősen sok részlet, ezzel kapcsolatban még a mai nap folyamán többször megnyilvánulok. E-mail címem: döröpont, fiala gmail.com. Amennyiben nem hangzott el még a miniszterelnöki interjú, akkor őkorszaki módon megpróbálom közvetíteni, miután engedélyt nem kaptunk arra, hogy másféleképpen közvetítsük, illetve közvetíteni se fogom, hiszen ez nem közvetítés, ez olyan, mint hogy e, a Spirit FM-en menőműsorban én képet biztosítottam az akkori tévéműsoromhoz. Ennek okán a mai miniszterelnök interjú okán költözött, vagy költözik Navracs és Tibor kivételesen a jövő hétre. Hétfő lesz fél-nyolc órától. Az új nézői telefont legközelebb 8 óra környékén az Orbán Viktorral folytatott interjú után fogadok. Pilatokban azt lehetett a Kossuth Rádióban, hogy hol lehet olcsó retket kapni. Csütörtökön szigorításokról döntött a kormány részleteket mára, péntekre ígért. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Hát nyitásban reménykedtünk, de szigorítás jön. Muszáj volt? Jó kívánok, tiszteltel köszöntöm a hallgatókat. Nem volt más választásunk, ugye ezek járványügyi szakkérdések, hogy mi fog történni, milyen tendenciák vannak, mi mitől mozog, mitől megy fölfele, és mitől csökken. És a járványügyi szakemberek azok, akiket több csoportban is meghallgattunk, nagyon egyértelműen fogalmaztak, azt mondták, hogy tragédia lesz, hogyha nem lépjünk. Tehát itt most nincs veszegetni való idő. A kormány ezeket az okfejtéseket meghallgatta és elfogadta. Tehát azt mondták az orvosok, hogy ahhoz, hogy később nyithassunk, most zárni kell. Ez nekem nem tetszik ez a megfogalmazás, de ez majdnem mindegy, mert emlékeztet megboldogult fiatal koromra, hogy a marxizmus-leninizmusban azt mondták, az állam úgy hal majd el, hogy először erősödik. Tehát én is fenntartásokkal viseltetek az ilyen megközelítés irándát. Ez a helyzet most zárnunk kell ahhoz, hogy húsvét környékén nyithassunk. Március 15-ig nyitva tartjuk a konzultációt, addigra minden vélemény bejön, és március 15-e utáni héten megtervezzük, hogy húsvétkor fokozatosan milyen lépésekben tudunk majd nyitni. Ez nagyjából az időhorizontja az akcióknak. Milyen ö, szigorítások vannak még? Mert ugye arról hallottunk, hogy az iskolákat és az óvodákat, egy hónapra, az üzleteket két hétre, kivétel a szokásos, ugye a drogéria, a gyógyszertár és az élelmiszerbolt A szolgáltatásoknál hogyan alakul a helyzet? Tehát először is uh, amiben most vagyunk, az a harmadik hullám. És azt most már mondhatjuk, hogy uh, a második hullám erősebb volt, mint az első, és ez a harmadik erősebb lesz, mint a második volt. Ez azt jelenti, hogy a legnehezebb időszakra kell fölkészülni, az intézkedéseknek is ehhez a tényhez kell igazodnia, illetve igazodniuk. Ezért döntöttünk úgy, hogy a középiskolákra vonatkozó eddigi szabályozás fennmarad, digitális oktatás volt a, már a megelőző hónapokban is. Az általános iskolákban ugyanígy lesz, és az óvodákban is. A bölcsödéken sokat gondolkodtunk, megnéztük a számokat, elemzéseket végeztünk, lehet, hogy majd a bölcsödéket is be kell zárni, de egyelőre ott a fertőzések olyan alacsony számot mutatnak, hogy megpróbáljuk azokat nyitva tartani. És a szolgáltatásoknál az a helyzet, hogy hát ami az élethez kell, annak, annak mennie kell. Élelmiszer volt tavaszi kerti munkákhoz szükséges, munkavégzéshez szükséges eszközöket áruló boltok, de minden más, tehát ez az étterem, kaszinó, szálloda, a szórakoztató cikkeket árusító boltok ezeknek mind be kell zárniuk. A legnézebb az a virágboltokra vonatkozó szabály. Hiszen a szegény virágosok azok készletekből gazdálkodnak, most egy hétvégéjük maradt, ráadásul nap van március 8-án, ebből az alkomból tisztelettel. Uh, uh, köszöntöm a magyar lányokat és asszonyokat. Nyolcadikán, tehát hétfőn, amikor a nő nap van, a virágboltok azok még nyitva maradhatnak. Azért, hogy föl tudjuk önöket köszönteni, és a virágosok is még el tudják adni a készleteiket, de utána nekik is be kell majd zárni. Nagyon nehéz dolog ez nekik. Nem csak a egy, egy szolgáltatási ágnak, hanem mindenkinek nagyon nehéz. Ezért a tegnapi kormányülésen a pénzügyminisztérium már javaslatokkal érkezett, hogy a bértámogatást, amit korábban csak a turizmushoz kapcsolódó ágazatokra alkalmaztunk, ezt a bértámogatást most minden ágazatra kiterjesztjük, akiket érint egyébként ez a mostani korlátozás. És, adókedvezményt is kapnak, a katások azok nem kell, hogy fizessenek erre az időszakra. Az önkormányzati és állami Tulajdonban lévő üzlethelyiségeket, bérlőknek elengedjük erre az időszakra a bérleti díjukat, és nem csak erre a két hétre, amire zárunk, hanem az egész márciusi hónapra el fogjuk engedni. Az egész márciusi hónapra megkapják a bértámogatást is, és megkapják az adókedvezményeket is. Érni kell a bértámogatást nekik is? Hát úgy fogjuk ezt csinálni, ahogy a szállodásoknál, meg a éttermeseknél csináltuk. Mi a fogjuk kibővíteni. Az utazások terén milyen szigorításokra számít? Hát az utazásoknak az a helyzet, hogy egyelőre Európában uh, föntartjuk a mostani rendet, egyébként szigorú rendben vagyunk. Itt uh, inkább azzal van most a baj, hogy érkeznek mutánsok Magyarországra, vagy hurcolnak be mutánsokat Magyarországra, a, ilyen exkluzív, vagy ilyen különleges. Uh, üdülőhelyekről hazatérő honfitársaink. Tanganyika, Maldív szigetek, Dubaj, pedig ott a legátoltottabbak az emberek, talán mégis most arra kérek mindenkit, hogy ezeket a veszélyes helyekre tervezett luxus vakációkat ezeket halasszák el. Nem azért, mert írjeljük tőlük az ilyesmit, hiszen hát ha van pénzük, akkor tegyék, hanem arról van szó, hogy hazahozhatnak olyan vírusokat, amelyek eddig ismeretlen mutánsok, és itt bajba sodorhatnak másokat, nem magukat, hanem másokat. Ez több esetben megtörtént már, tehát itt erőteljesen arra kérek mindenkit, hogy alasszák el ezeket az utási terveiket. Azt mondta Merkeli professzor, hogy a Semmelweis Egyetemen már annyian, sőt, egy kicsit többen vannak betegek, mint novemberben. Voltak. Ez azért figyelmeztető jel, és ott a nagy kérdés, hogy vajon bírja-e az egészségügy majd ezt a terhelést, annál is inkább, mivel nem száz százalékban, csak 96,3 százalékban írták alá az egészségügyben dolgozók ezt a bizonyos új egészségügyi ö, ö, szolgálati viszonyról szóló szerződést. Operatív törzsüléséről jövők, egész hajnalban meg reggel ezekkel a kérdésekkel foglalkoztunk, mert a, az oltások, körül ugyan van némi technikai zavar, de az nagyjából az oltási terv az rendben van, jól haladunk, beoltottunk 862.953 főt. A regisztráció szépen nő, az oltást nem lehet kötelezővé tenni, továbbra is önkéntes marad, és regisztráltak most már 2.813.668 a ma hajnalra, tehát ez szépen megy fölfelé, én úgy látom, hogy ezzel nem lesz baj a táblázat szerint, amiből dolgozom, április első hetében, oltani fogunk egyébként most minden nap, sőt még húsvétkor is oltunk, ott el fogunk érni 2 000 000 beoltást, május elére el fogunk érni 4 millió aztán meglátom, hogy tudunk még szerezni vakcinát, de július elejére már 8 millió fölé tudunk kerülni, azt jelenti, hogy elvileg mindenkit beoltottunk, tehát van egy, ez a rész rendben van, most nem itt látom a bajt, ezt jól ezben tartja a közigazgatás, meg az egészségű szakemberek, meg a házi orvosok, meg a kórházok. Ahol most a nyomás lesz, és ahol drámai helyzetre kell fölkészülnünk, drámai kihívásokra, az a kórházak, mert föl fog futni azoknak a száma, akiket kórházban kell majd ápolni. Ma is volt új fertőzött 6369, elvesztettük 143 honfitársunkat, lélegeztető gépen van 677 ember, és az elhalálozottaknak az átlag életkora az 75 és fél év, tehát még mindig az idősebb vannak igazából veszélyben. És kórházban vannak 6867-en. Na, ez a szám fog fölmenni. Ez fölmehet valahova a 15 ezer magasságába, sőt, akár még a 20-ig is. Most, amit ma hajnalban csináltunk, hogy meghallgattuk a parancsnokokat és a országos kórházfőigazgatót, hogy hogyan fogjuk kezelni ezt a helyzetet. Ehhez kórházi ágyak kellenek, lélegeztetőkészülékek és emberek kellenek. Az embereknél kirendelésekkel fogunk dolgozni, a belső kívül kórházak között is átmozgatunk, illetve bevonjuk a munkába a rezidenseket és a végzős medikus hallgatókat is. És lehet, hogy sor kerül a magánegészségügyben dolgozóknak a kötelező bevonására is. Ezekben a perszekben is dolgoznak a szakemberek egy ilyen bevonási terv részeteiről. Lesz elég ágy, lesz elég készítés, és lesz elég ember is. Vasárnap ön megkapta az első oltást, volt valami oltási reakciója? Bementem dolgozni, lehet, hogy stimulálja az embert. Semmi gond nem volt? Nem, nem, nem nézd, természetesen én sem értek ehhez. Itt van ötfajta vakcina, nagyon nehéz eldönteni az ember miben bízon. Mert Különböző módokon lehet gondolkodni. Egész gyerekkorunkban szovjet vakcinákkal oltottak bennünket, ezért az ember az oroszlasszal szemben nem bizalmatlan. A, a, a vírus Kína irányából indult el. Most a kínaiak azt mondják, hogy oda is úgy vitték be, ezt nem tudjuk pontosan, de az biztos, hogy ott ismerik legrégebb óta ezt a vírust. És a leghagyományosabb módszerrel is ők dolgoznak, ennyit azért megértettem, hogy ott egy ilyen legyengített vírust adnak az embernek, pont úgy, ahogy mihez szokva vagyunk, és ezért én azt gondolom, hogy ez egy legyengített vírus minden elemét tartalmazza, az a vakcina, a szervezetemben is minden egyes lehetséges baj irányára a mutáns irányra ellenanyagot fogok termelni. Én ebben bízok, ezért választottam a kínait. Ugyankor itt van Karikó Katalin asszony, akivel beszéltem telefonon, aki azt mondta, hogy nem kell az egészet, csak egy részét kell leválasztani, más új módszerekkel. Tehát aki bízik a tudomány újdonságaiban, azoknak meg ott van a Pfizer technológiája. Tehát sokfajta lehetőség van. Én a régi vágásúak közé tartozom. Én a, ahogy eddig voltam oltva ilyen esetekben, hát most olyan módszert választottam, ezért fordultam a kínaihoz. Egyébként a kínaiak a szállításaikkal hibátlanul teljesítenek, az Európai Uniós megrendeléseink azok tragikusak, tehát azok folyamatosan késnek, átütemezik, az orosz Ez nagyjából tartja. Utalt arra, hogy valamint technikai gond van itt az oltás? Nem, önöké? az egy másik probléma az oltás környékén, tehát a, hadd le az é. elsőt, tehát a kínaiak időben szállítanak, az oroszok lényegében tartják az ütemet, kisebb csúszások vannak, a nyugaton meg rendelt vakcinák, az uniós elosztásból jövő vakcinák, azok megbízhatatlanuk. Tehát mint abban az értem, hogy mikor érkeznek és hogyan. Na most van problémánk az oltással természetesen, de az nem az oltóanyagokral függ össze, hanem technikai kérdésekkel. Ugye eddig úgy oltottunk, kisebb létszámban oltottunk, most nagyobb létszámban oltunk, eddig úgy oltottunk, hogy a házi orvos ismer oltott, és személyesen ismerte a betegeit. Tehát mondjuk, hogy személyes ismerettség alapú volt az oltás. Most, hogy tömegesen oltunk, most át kell állni az adatalapú oltásra. Most az adatalapú oltásnál, ha az adatok nem stimmelnek, akkor sajnos semmi sem stimmel. Mert az az alapja mindennek. És itt előfordul, hogy, hogy olyan embereket hívnak be, akiket már beoltottak. Itt kaptunk olyan hírt, hogy a lakóhelytől nagyon távoli pontra hívtak be valakit, úgyhogy az egész rendszert most meg kellett állítani, ma reggel ezt el is döntöttük, és az adatokat fölül kell vizsgálni. Ugye nagyon sok ember nem ott lakik ahol az adatok szerint egyébként az állandó lakhelye van, akkor van, aki évek óta nem volt házi orvosnál, közben megváltozott a lakhelye, tehát valahogy a rendszerből kikerült, és a lakcím nyilvántartások sem stimmelnek sok esetben, tehát sok az adat alapú oltási szervezésnek vannak problémák, Ezeket most ki fogjuk javítani. Ma, ma erről döntöttünk, hogy egy külön operatív kis csoport feláll, hogy ezeket kijavítsa, mert ahogy tömegessé válik az oltás, a személyes ismerettség történő be, hibás már nem lesz elegendő. Az oltási terven Bocsánat, is... Bocsánat, nagyon fontos, hogy van egy telefonszámunk, ezt kértem ület, Cecilia asszony, hogy minden nap mondja be, ahol közvetlenül lehet jelezni, ha valaki problémát érzel. Akár a rendszerben, akár saját magára vonatkozóan és adnak tanácsot, hogy mit és hogyan kell tennie, hogy a hibát ki tudjuk javítani. El tudjuk ezt most is mondani ezt a számot. Nem, sajnos a, sem. Cecília asszony mondja, Rendben. Ugye az oltási terven is kellett változtatni, éppen azért, hogy minél hamarabb, legalább az első oltást, minél többen. Megkapják. Ez jelentette gondot? Még nem. Ugye abból indulok. Figyeljük a tudományos közleményeket. Ugye itt van egy világtudás probléma, hogy kevés idő telt el, mióta alkalmazunk a vakcinákat. Ezért gyakorlati ismeretünk, az kevés van, inkább kísérletiek az ismereteink. Tehát például az a kérdés, hogy egy első oltás után. Mikor legjobb beadni a második oltást, erre vonatkozóan változó tudományos álláspontok vannak. Most éppen az a tudományos álláspont, hogy nem kell megijedni, 21 nap után is lehetséges. Például a kínaiaknál mi ragaszkodunk, a nem több mint 28 nap, ezt ma tisztáztuk müller Cecilia tiszti tisztifőorvosasszonynal, hogy ott ragaszkodni kell, de a nyugati vakcináknál folyamatosan a tudományos elemzések azt mondják, hogy a két oltás között, több idő is eltelhet. Ezért nem leraktározzuk a második oltást a nyugati vakcinák esetében, hanem eloltjuk, mert ott látjuk, hogy 28-35 nap is, sőt van, ahol 40 nap is lehetséges. Erre külön protokollokat dolgoz ki a, az egészségügyi kormányzat, a tisztifőorvosasszony, és az szerint járnak el a háziorvosok, illetve a kórházakban oltó orvosaink. Ugye arról beszéltünk, hogy ön kínai vakcinát kapott, azért azt tudja, hogy némelyik baloda politikus nem hiszi el, hogy az kínai vakcina volt. Ez a kérdés egyik része, a másik pedig ugyanakkor meg szembesülni kell azzal, hogy más európai ország is fordul, akár a, az orosz vakcina felé, akár pedig a kínai vakcinát szerezni, beszerezni. Iridem a baloldal problémáit. Most azt látom egyelőre, hogy a, a magyar baloldal a vírus helyett a kormányjal küzd. Szerintem ez egy hiba. A vírus ellen kellene küzdeni mindenkinek. De azért azt nem csinál, hogy megváltoztatták a véleményüket. mert tegnap előtt még azt mondták, hogy nyissunk, most már mindenki azt mondja, hogy inkább zárjuk. Hát az úgy van, hogy attól függ, mit mondanak nekik Brüsszelből. Tehát amikor azt mondják Brüsszelből, hogy az orosz vakcina rossz, akkor ők azt mondják, hogy az orosz vakcina rossz. Ha a Brüsszelben kiderül, hogy az orosz vakcina is el kell gondolkodni, akkor ők elgondolkodnak. Ha azt mondják, hogy az orosz vakcina jó, akkor azt mondják, hogy hurá, jön az orosz vakcina. Tehát az a helyzet, hogy az európai politikához kétfajta módon lehet viszonyulni lehet a nemzeti Irányt választani, mi ezen az alapon állunk, mi azért küldjük a képviselőinket Brüsszelbe, hogy Magyarországot és a magyar embereket képviseljék Brüsszelbe. A baloldal az ellenkező utat járja, ők úgy gondolkodnak, hogy ők Brüsszelt Európát képviselik Magyarországon. Ez egy másik gondolkodásmód, ez az eredményezi azt, hogy ők mindig megvárják, hogy Brüsszelben megmondják, hogy mi az állás, mi a vonal. És utána azt képviselik. Ez így volt régen, mert Moszkvában megmondták, mi a vonal, ők meg elmondták, ez Budapest. Most ugyanez történik, csak a főváros cseré. Ki. Mi Moszkának ellenálltunk, most meg Brüsszelbe is nemet mondunk, hogyha a magyar emberek érdeke azt követeli. Arról mi a véleménye, hogy továbbra is egyre inkább erősödik az a hang az európai országok vezetői részéről, hogy valamit tenni kell, lépni kell azért, hogy az Európai Bizottság végre érvényt tudjon szerezni a szerződéseknek, és rendben érkezzenek ezek a bizonyos vakcina szállítmányok. Ön is utalt rá, hogy Magyarországra sem jön annyi, és nem akkor, amikor megígérték lehet ezen segíteni valamit? Valamelyik este, most már sok vita után, ilyen jogás szemmel is átbogaráztam a szerződéseket, amiket a bizottság kötött a nagy nyugat-európai gyógyszergyártókkal. Hát azt nem mondom, hogy férc munka, mert az talán méltánytalan lenne, mert sokat dolgoztak ők ezen, csak nem arra összpontosítottak, amire kellett volna. A, egy ügyvéd irodába egy ügyvédbojtárt ilyen szerződési hibákkal nem hiszem, hogy fölvennének, vagy elég hamar utilapot kötnének a talpára. Nem kikényszeríthetők a szerződéseink az a probléma. Tehát ez Brüsszel tárgyalta ki. Ugye összeültünk, még valamikor a nyáron, és hoztunk egy döntést. Hogy minden ország maga házalé. -e a gyógyszergyártóknál és maga kötszerződést, vagy ezt rábízzuk Brüsszelre, ő fogja kitárgyalni, valószínűleg gyorsabban tud beszerezni, valószínűleg, mert nagy tömegben rendel, olcsóbban tud beszerezni, és aztán egy igazságos kvóta szerint, amelyeként jól is néz ki, egy becsületes fair kvóta, ez szerint majd szétosztjuk a Brüsszel által beszerzett vakcinákat egymás között lakosságarányosan. Ez volt a terv. Ezzel küldtük el őket, hogy akkor kössenek egy ezeket a célokat szolgáló szerződésrendszert, vagy szerződéseket, szerződést. És el is mentek, és meg is kötötték a szerződéseket. Most meg nem jön a vakcina. Ez a helyzet. Ön úgy fogalmazott, hogy mi azért küldjük képviselőinket Brüsszelbe, hogy a magyar álláspontot képviseljék. Úgy tűnik, hogy ez az európai néppártban nem a kiindulási pont. Hát ez egy szomorú történet, Szó szerint élethalálharcot folytat minden miniszternök egész Európában, hogy megvédje a saját... Nemzetének államának polgárait a vírustól, és közben ebben a brüsszeli buborékban egyesek azzal foglalkoznak, hogy hogyan lehet módosítással nehéz helyzetbe hozni egyik vagy másik tagpártot, például bennünket. Mondtuk, hogy nagyon jó, köszönjük, ebből elég volt. Na, de ebben van azért némi személyes bosszú is Manfred Weber részéről. Bár ő úgy fogalmazott, hogy az ő politikai DNS-ében benne van a hidépítés, ez olyan szépen hangzik ez a mondat, nem? Hát nézze, nem ismerek egyetlen olyan európai vezetőt sem az Európai Parlamentbe, akinek a személyes véleménye bármilyen hatást gyakorolhat a Magyarországra. Nem érdekel bennünket különösebben egyetlen nem magyar, európai képviselő lelkiállapota sem. Mindenki birkozó meg a saját problémájával. Ő azt mondta, hogy szeretne önnel minél előbb beszélni, már, mint Manfred Weber, ugye ő a frakcióvezetője a néppártnak, ez megtörtént? Nem, de hát majd biztos megtörtént. fajra. Ha. Hajrá, Béber úr. A racióból lépett ki. Emlékszik a... erről a történetre, nagyon régi színház, színházi történet, amikor egy suka nevű színész bement a major Tamáshoz fizetésemelést kérni, és nemet mondottam, és mondta a suka, hogy hát biztosan valamivel, mire mondtam, jó Hajrá, suka, tehát Hajrá, Béber. Nos. ugye Arról beszéltünk, hogy hogy a vakcinákra szükség van, és egyre inkább érkeznek majd. Ön azt mondja, hogy a, a keleti vakcinákkal nincsen tulajdonképpen gond. Hát érkeznek... Sőt, a kínaiak még hamarabb is érkeznek. Mindent megteszünk itt Sziátó Péternek nyomja nagy súlyjal a felelősség a vállát, de egyelőre jól jól állja Péter a sarat. Neki kell folyamatosan a külüminiszterken keresztül elintézni, hogy ne csak időben, hanem a lehet még korábban, és a lehet nem a megállapodott, hanem még annál is több vakcina érkezzen. Ezt ő, ezt napi szakmányban végzi, és jól is halad vele. A kínaiak most is többet küldtek talán 500 ezerre mint amiről, vagy 50 ezerrel, mint amiről szó volt, és az oroszok is kis késésekkel, kis kilengésekkel, de lényegében tudják tartani az ütemet. De az oroszokon óriási a nyomás, mert egyre több európai ország jelentkezik be Láttam a szovákok, nában van egy kormányvita emiatt, akkor láttam, hogy a csehek jelentkeztek. tehát uh, óriási a, a piaci igény, hogy így fogalmazzak, rengetegen akarnak vásárolni, és uh, Hát, politika is belekeveredik, persze, nehéz elérni, hogy az ember megkapja azt, amire leszerződött, de foly, foly, foly, foly, napi munkával, a körülményszerűen napi munkájával eddig ezt el tudtuk érni. Visszatérve még az, a néppártra, ugye itt a frakcióból lépett ki a Fidesz. Az európai néppártból ki akar lépni, nem akar kilépni, hogyan tovább, hogyan gondolkodnak erről? Nyilván nem lehet két különböző megoldást választani, tehát ez csak technikai kérdés. Beszéltem egyébként a CDU-nak az új elnökével az elmúlt napokban. Hosszan telefonon valószínűleg még lesz költünk egy konzultáció, de egyelőre azt kell mondanom, hogy az útjaink azok lényegében elváltak. És ő mit szólt ehhez? Lássad, úr. Új ember, egy derékember, egy nyugatnémet ember, tehát a mostani kancellárral szemben nem a Németek keleti világából, hanem a nyugati világából érkezett, egy katolikus ember, számos értékkérdésben határozottan ezt képviselte is, tehát nem szavazott meg olyasmit, ami nem fért össze ezzel az értékrenddel, tehát egy karakteres ember, és nagyon sikeres tartományi miniszterelnök. Uh, arról híres, hogy képes különböző irányzatokat is összefogni. Azt hiszem, hogy ide már túl későn érkezett. Ön azt írta a hatodik szamizdatban, hogy most a néppárt nélkül kell felépíteni az európai demokratikus jobb oldalt. Milyen tárgyalásokat folytatnak ez ügyben? Hát beszéltünk a lengyelekkel, beszéltem Magyarország nagy barátjával, Matteo Salvini úrral, beszéltünk a másik olasz jobboldali párt elnökasszonyával, Meloni asszonynal, dolgozunk, hát mindig is volt a fiókban természetesen mindenfajta javaslat arra nézve, hogy hogyan kellene megújítani az európai politikát. Most mindenki érzi, hogy az történik, hogy azok a azok a vélemények, hogy ne jöjjenek a migránsok, de legyen multikulturalizmus, hogy a keresztény hagyományokat tiszteljük, hogy a nemzeti szuverenitás létezik, hogy a nemzetek nem a múltos, hanem a jövőnkhöz tartoznak. Ezek a gondolatok, amik a kor legnagyobb kérdései, ezekben a mi hangunk gyenge Európában nincs megfelelő a képviselbe. Azok a választok, akik ezt gondolják, nem rendelkeznek elegendő befolyása az európai politikába. Ezért a hasonszőrűek, akik ezt így gondolták, mindig is. Is kapcsolatot tartottak egymással, és beszélgettünk, gondolkodtunk arra, hogy mit lehetne tenni. Most van egy helyzet, a mi kezünk is sokkal szabadabb, a saját utunkat járhatjuk, nem kell kapkodni. Ezeket a tárgyalásokat, egyeztetéseket föl kell gyorsítani. A lényeg az, hogy legyen Európában a magunkfajta embereknek. Tehát a családokat védeni akaró embereknek, a hazájukat védeni akaró embereknek. Az Európai Birodalom helyett a nemzetek együttműködésében gondolkodó embereknek legyen egy politikai otthona. Nem csak a saját át hazájukban, mert itt azért mi meg vagyunk a Fidesz meg a keresztény demokratánépát, hanem európai szinten is legyen otthona. Ennek a megteremtésért kell dolgoznunk. Szerintem egy ilyen politikai irányzat meghatározó erő lesz Európában majd. Visszatérve még arra, hogy ugye, említettől 15-ig várják a konzultációban a véleményeket. Miben bízunk, hogyha két hétig fegyelmezetten el tudjuk viselni ezt a szigorítást? Hát itt már a szakemberek véleménye nem volt olyan egyöntetű, mint a, a kiindulópont meg. Ítélésében, tehát, hogy most mire van szükség. Mikor azt kérdezem tőlük, hogy rajzolják föl nekem, hogy körülbelül hogyan alakul majd a fertőzések száma, meg az életveszélyben lévő embereknek a száma, és ez hogyan aránylik a egyre nagyobb számban beoltott emberek számához, akkor ugye különböző vonalakat húznak, különböző tendenciákat, diagramokat mutatnak, illetve rajzolnak föl. Van aki azt mondja, hogy 10-12 nap után ezzel az árással már meg tudjuk törni a harmadik hullámot. Van, aki szerint kell hozzá 14 nap, de olyan is van, aki azt mondja, hogy majd óvatosan kell 14 nap után nyitni, nem egy lépésben, mert még a végén egy negyedik hullámot is elindítunk. Tehát itt azért szórnak egyelőre a szakértői vélemények, de szerencsére ez, ez a kérdés majd akkor lesz, hogyha két hét múlva oda megérkezünk. Az biztos, hogy a mostani két hetes zárással befordultunk a célegyenesbe. Tehát most már a vírus elleni háborúnak az utolsó szakaszában a célegyenesben vagyunk. És ha most zárunk, akkor én hiszek abban, hogy valóban két hét Múlva, megkezdhetjük a fokozatos nyitást. Tehát ahogy az elején mondtam ennek az interjúnak, így a rossz kommunista emlékeket is csak igaz, hogy akkor tudunk nyitni, hogyha mozz zárunk. Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották. Társadalmi cél. A Viktor miniszterelnököt hallották, Navracsos Tibor hétfőn fél nyolc órától lesz. Ma 2021. március 5-e van, és péntek a pontos idő, kettő perc múlva lesz 8 óra. Szeretném elmondani, hogy a hagyományos értelemben Veszkelyi Fejencsi ma még 8 óra 40 tart nagyjából, akkor feligom Nemes Gábort addig. Bárki bármilyen ügyjel telefonálhat, 061 168 aztán hétfőtől alkalmazkodva kejfejancsi módon a záráshoz a belpolitikából a bel megmarad, a politika kitűnik belőle. Legalábbis én egy tízes kálán tízesre fogok eljárni, Tóth Csabát és Elsimo Lászlót már értesítettem, hogy legközelebb két hét múlva beszélgetünk. Önökre leszek kíváncsi, és azokra, akik a pandémia a legkülönbözőbb vonatkozásaival küzdenek, önökre pedig a tekintetben, hogy hogyan hatott az önök életére, az önök környezetére a járvány. Azt is elmondtam, hogy amennyiben valaki beszélgető partnerül szegődne, az küldhet nekem e-mailt, kukat gmail.com, és megírhatja benne, hogy ő ki, mi a telefonszám, hogy fel tudjam hívni, a nap melyik szaklában hívhatom fel, 7 és 9 óra között, és hogy az ő családját és személyesen őt hogyan érintette a járvány, nem egy háború és béke méretű fogalmazvára számítok, egy rövidke írásra, amely alapján eldönthetem, hogy érdemese az illetővel beszélgetni vagy sem. 061-911-168, nagyjából 40 percig még bármilyen témában Kéreget kívánok, ez egy internet, amit semmiképpen nem témát akarok fölvetni, hanem a hangminőséget. Én nem vagyok... Német gyertmányú rádiumból hallották Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozatát is interjúját és a konglomerátum nem kapott arra engedét, hogy közvetlenül a Kossuth Rádióra csatlakozzon, amennyiben a hangminőség kifogásolható volt, ennek tudják be. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát két dolog, az egyik, mint 60-hoz közeledő krónikus beteg, én is megkaptam az SMS-t, és boldogan, és megyek, és szombaton be is fognak először oltani, Ez az egyik. A másik, hogy ö, nem tudom, hogy elvárható-e, hogy a miniszterelnök Önhöz hasonlóan a belpolitikától elrugaszkodjon, és arra koncentráljon egy ilyen beszélget, egy ilyen rádióinterjúban, ami most ugye a legfontosabb, hogy a pandémia, és hogy kezeljük a betegséget, vagy az a járványt. Az első 15 perc az, az nekem teljesen rendben volt, a második 15 percnek végtelen pütegesített, lehet, hogy ő le nem várható el, hogy ők ötremelkedjen ezen a történeten. Én szerettem volna elvárni, bár nagy elvárásaim nincsenek, nem jött össze. Lukács-Emmövök-Dunajvárosból szeretnék hozzászolni a helyet. Itt egy telefonos kisasszonyok, figyelek. Jó. Tehát e, az én véleményem szerint ha helyesen tévedek akkor 2000-ben az ensz házban a világ e, környezetvédői összeültek, és azt mondták, hogy most volt, most ütött az óra a a romolást már nem lehet. Ha helyesen számolok, akkor 2020, e 2000 óta 20 év telt el, és csak romlik, romlik, romlik a, a, a, a, a helyzet, egyre inkább elromlott a levegő. Most hívjuk be ezt a sok baktériumot, meg meg kórt, meg a és fővűzősen ez az én véleményem szerint a víz fog tönkre menni, és utána megállíthatatlan folyamat. Nem tudom, hogy mi, de valószínűleg az, az orzontban is még inkább átengedi majd, lehet, hogy most mutasságot mondok, azok a szigarakat, a káros szigarakat, amik hogy vannak. Ma 2021. március 5-e péntek van, a pontos idő 6 percen reggel 8 óra, ez a kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Netezők, valamint Fiala János műsora. Jó reggelt! Jó reggelt. A miniszterelnök úr el van fáradva, sajnos. Minden jót. Nagyjából 34 perc múlva felhívom Nemes Gábort, a, az addig tartó 34, 33, 32 perc, az bármilyen telefonra ma még lehetőséget ad hétfőttől. Más tematikájú lesz a műsor, és ehhez önök alkalmazkodni lesznek kényszerűek. Minden arról beszélgetünk, ami a pandémiával összefüggésben van, de nem csak tudományos értelemben, hanem elsősorban az ügyben, hogy ez az önök személyes életét hogyan érint érintette, vagy fogja érinteni személyes érintettség. Ez a kulcs szó fontos dolog, hogy bezárnak-e a kaszinók vagy sem, de talán nem a legfontosabb. Ezt egy tegnapi rádió műsorban vetelefonálók kapcsán mondom, akiknek az egyik legnagyobb problémájuk ez volt, miközben ők maguk nem voltak kaszinóval járók, de valahogy a kaszinó megtestesített valamit, amit korábban nem tudom, hogy mi testesített meg, és nem is érdekel. Mindenki, aki úgy gondolja, hogy ezen az úton követ engem, az legyen kefejanci néző és Kejfejancsi hallgató, Remélhetőleg a pandémia végén itt újból vendégeket is fogadhatok beleérte önöket. Most egyelőre e-mailben jelezhetik, hogyha valaki beszélgető partnerem szeretne lenni, mert akár egy kettes, akár egy hármas társaságot össze lehet hozni a telefonnal, majd Gergő segít ebben. Ehhez azonban az kell, hogy meghagyják nevüket, telefonszámokat, dörö.fi alajanos gmail.com egy rövid életrajz, valamint az, hogy önöket hogyan érintette, érinti, vagy fogja érinteni a pandémia ezt szükségeltetik ahhoz, hogy Önök aztán a kejfejancsi részeseivel válhassanak, valamint az, hogy nagyjából mely időpontban hifatók a 7 és 9 közötti periódusban. dörö.fialajanoskukac.gmail.com Előre is köszönöm! 061 1 168 Egyelőre még bármilyen témában van 061 9 111 168 Szerettem volna elmondani ezokat az adatokat, amelyeket Orbán Viktor ismertetett a miniszterelnök interjújában a Kossuth Rádióban, ám ez nem alkalmazkodik a koronavírus gov.hu. Erre csak így halkan felhívom az adminisztráció figyelmét, már pedig lenne, hogyha a miniszterelnök úr ezt szükségesnek találta és elmondta, akkor a koronavírus .gov.hu igazán megtehetné azt a végtelen szívességet, hogy ezeket az adatokat az összes szükséges kiegészítéssel nem 9 óra felé, mint általában szokta tenni, hétvégén egy kicsit később, hanem a miniszterelnöki interjúval egy időben, vagy ha tetszik, néhány perccel később közzé teszi. Aprócska, mizéria, de mizéria. 061 911 168 Talán 146 halotról volt szó, 75,6-es átlagéletkorral és 6400 valahány új megbetegedésről volt szó, bár ebben nem 6400 valahány kórházban lévő szeméről volt szó, a megbetegedés számra nem emlékszem, arra kérem önöket, hogy ez ne hívjanak. Azt írja xy aki férfi, jó reggelt, a hangminőség tökéletes volt, valószínűleg a hölgynek a hallásával lett a problémája. A rádióinterjú leg része, hogy nem tudta a telefonszámot a miniszterelnök úr. Miért is gondolta a kérdező hölgy, hogy tudni fogja? Hajrá, Kejfej hajrá, Magyarország! Jelentkezni akar beszélgető partnernek a már ismertetett koordinátorrendszerben Döröpont, fialajanos kukat gmail.com, aki be akar telefonálni 061 9 111 168. You got bármilyen témában 75 változik A vártosiok keke annyiban amennyiben a koronavírus járványhoz Szorosabban vagy szorosan kötődő beszélgetéseket készítek én, vagy várok önöktől, akik betelefonálnak, vagy csak zene fog szólni. A zene nem lesz szomorú. A helyzet nem jó, de a zenének nem kell alkalmazkodnia. Ma egy kicsit alkalmazkodik a rossz kedvemhez már, amit a rendelkezése kiváltottak, amelyeket szélszerűeknek látok, de mégiscsak a terünket csökkentik. A mi érdekünkben ugyan, de akkor is csökkentik. Erre a változtatásra mindenféleképpen szükség volt. Mondhatnám azt, hogy némileg, de ezt nem mondom. Mindig megfontolom, hogy mit mondok, valamikor még inkább. Most még bármilyen ügyben és témakörben telefonálhatnak, hajra, vagy nem hajra. 061-9-111-168, hétfőtől olyan telefonokat bonyolítok én, és olyan telefonokat várok önöktől, amelyek a koronavírus járványjal mutatnak valamilyen összefüggést, hogy miért az, ami kiderül. Aki beszélgető partnerről szeretne szegődni, esetleg másodmagával, mert hogy mást is felhívok, hogyha abban az időpontban ráér és jelentkezik. Azoktól azt kérem, azt várom, hogy írjanak egy e-mailt a döröpont, dr. Dr. Fialajanos a nevem, kukat, gmail.com e-mail címre, amelyben jelzik, hogy milyen témakörben, nagyjából kik ők, melyik idősávban érnek rá, egy negyed óra, 20 perc időtartamra, valamint egy telefonszámot is megadnak magukhoz. Döröpont, Fialajanos kukat, gmail.com. Kettő perccel múlott negyed kilenc. Ma a 2021. március 5-e péntek van 061-911-168. A gyilkos hajnal előtt, és a csizmáját, a csizmáját, a csizmáját, a a a the a csizmáját, a csizmáját, egy és műsor zenéből, szövegből és csöndből áll. Egy tévéműsor annyiban más, amennyiben van benne kép is. Engem nem feszély ez a csönd, ha önöket nem feszélyezi, de ezt láthatják is rajtam. Nagyjából egy negyed óra múlva fölívom Nemes Gábort. Ez a negyed óra ez az önök rendelkezésére áll, hogy bármivel kapcsolatban telefonáljanak, ez a bármi hétfőtől nem áll rendelkezésükre. Remélem, nem jelenti azt, hogy én ne keresnék riportalanyokat, és aztán vagy találok, vagy sem, aztán vagy rendelkezése állnak, vagy sem. Hétfőn kiterjesztett terjédelemben, fél nyolctól, nagyjából negyed kilencig Navracsis Tibor lesz a műsorvendége, fél kilenctől pedig Duda Ernő, ez a hétfő. Hétfőző egy hétre, március 15-én nem lesz Jancsi, hiszen ünnepnap van. Egyelőre úgy tűnik tehát, hogy kilenc nap telik el ebben a változott rendben, aztán majd meglátjuk, hogy meghosszabbítják ezt a két hetet. Amennyire meghosszabbítják, a Jancsi is meghosszabbítja ezt a moratóriumot. Amennyiben valaki beszélgető partner szeretne szegődni az elkövetkezendő napok valamelyikére, írja meg telefon telefonszámát, hogy ki ő, és hogy őt a koronavírus járvány hogy érintette, érinti, vagy érinteni fogja. Beleért vagy jön a családba, és aggódik amiatt, hogy vajon milyen világra jön. Nem tudom kitalálni, milyen ügyben fognak írni nekem, hogy aztán beszélgessünk. Én csak... Biztatni tudom önöket arra, hogy telefonáljának, aztán önök belátások szerint érnek vele, vagy sem. Nem kárhoztatom önöket, hogyha nem telefonálnak, és nem ujjongok, hogyha igen. 061-911-168, illetőleg oh, gmail.com Come on, baby, take a chance with us Come on, baby, take a chance with us Meet me at the back of the blue bus Jól mondtam, a péntek reggelék tartó 24 órában 6369 új fertőzöttet azonosítottak, és továbbra sem a koronavírus koronavírusgó.hu, hanem <kül> annak a rögzítése, amit a miniszterelnök mondott a péntek reggeli interjújában. Tehát 6369, 143 beteg halt meg. <kül> a kormányfő szerint 677 embert lélegzetőgépen kell tartani, az átlag életkora az elhunytaknak 75 és fél év. 061, kilenc, 168. fél lesz. A mai műsor elején arra hívtam fel szíves figyelmüket, hogy átmenetileg a mai műsor lesz az utolsó, amely bármilyen témakörben fogadja az önök hívását. Hétfőtölet korlátozott lesz, a tekintetben, hogy valamilyen módon kapcsolódnia kéne a koronavírus járványhoz, pártpolitikát átmenetleg távozik. Amennyiben ez nem kelti fel az önök érdeklődését, zene fog szólni, és azok a riportok, és beszélgetések, amelyeket én szervezek be, leszámítom március 15-én, mert akkor nem lesz Keifei Március 8 ez két hétig tart. Március 8-án, hétfőn, ha minden igaz, fél nyolctól is Tibor, majd fél kilenctől Duda Ernő lesznek a vendégeim. Rövidesen Nemes Gábor fogom felhívni. És arra is tettem a kísérletet, hogy felhívjam azok figyelmét, akik beszélgetni szeretnének velem esetleg harmad magukkal mert lehet konferenciatelefont is létrehozni, ez fel kell tüntetni a telefonszámokat, írni kell először is egy e-mailt döröpont, fialajanos e-mail e címre. Név telefonszám rögtön élettörténet, és hogy mikor szeretnének beszélni a 7 és 9 közötti periódusban, valamint nagyjából vázolni, hogy önöket hogyan érintette a pandémia. Remélem, hogy ezeket a feltételeket nem veszik kizáró feltételeknek. Most pedig 061 911 168 Többet nem biztatom önöket. Eljutunk még a Friday I'm in Loveig és utána pedig vagy alatta fölhívom Nemes Gábort akivel a beszélgetést követően, utána befejeztem akkor önökkel is Önöktől is elköszönök. Jó reggelt! Jó Péter, mert ma még lehet mondani valamit, ez ügyben hat mondja, hogy nekem egy szimpatív, szimpatikus, Fődés Balázs, nem tudom, tudta, de hogy vannak ilyen, én is most tudtam, hogy tegnap este, hogy vannak ilyen online fogadó orrája, ilyen Facebookom, Igen. és volt egy baromi jó mondat, engednek, hogy ez nagyon fontos, és nagyon egyetértek vele, és ez egy fordasszó nagy probléma nálunk, ami van. Ezek a NER elitnek a közöss utazás egyébként. és ezt mondta, nagyon klasszul. De egész egyszerűen azt gondolom, van olyan élet, van olyan luxus, van olyan gyarapodás, vannak olyan szokások, amiket egy politikus nem engedhet meg magának. Különösen, ha hatalma van, és különösen, ha tíz éve van hatalmon, az embereket joggal bosszantja az orizálás. Aki nem tud lemondani a luxusról, a méreg órákról, a sportkocsikról, a utazásokról. az egész egyszerűen ne politikusnak. Ennyi ez nagyon egyetért kettő, és ez nagy probléma, ezt nem, mert meg kéne oldani. Három percem elmúlott fél kilenc, figyelek a van mire. Jó reggelt. Jó reggelt, Wagner! Hát, szóval, az én kurván nem értem a horvát szét, ezt a hülyességet beszokni. Gratulálok, és akkor még szeretném összekengedni a dolgot a miniszterelnök úr ma reggeli interjújával, az ott megemlített luxusutazásokkal és luxus destinációkkal. Tehát halljuk már meg, hogy mi történik itt. Nekem igen, szöget ütött az is a fejembe, de alapvetően az ütötte a szöget a fejembe hogy mennyire egykorú vagyok én Orbán Viktorral, és miközben ő a Fidesz elnök, és én pedig a Jáncsi vagyok. Tehát Tanganyika, az ugye nem létezik, az Tanzánia, de Tanganyika az valamikor ugye egy romhányi szöveg is volt, meg ugye így maradt meg számunkra Fekete Afrika, Tanganyika, és a Major Tamás történet, ami ugye a hajrá ez megvan, de ugye ezt az alapvetően Marinénivel van meg, hogy hajrá Marinéni, ugye, hogy mi bajon van, Rákjon van, Rákja van Marinéni, mondjon valami visszató, hajrá Marinéni, de az, hogy miközben Orbán Viktor ilyen mértékben van e, a múlt ellen, amit ugye kommunista írának írunk le, és közben emlékei, hogyan szépülnek akaratlan ezekben a szövegekben, és hogyan jelennek meg ebből a kommunista múltból, abban van valami szemkápráztató, és én ezt nagyon élvezem, van, aki észreveszi, van, aki nem, ez meg annyi finomság. Meg, megböbbentő, tehát a maximus, laminizmus, van tanul, már négy volt, én nem emlékszem ilyesmire, hogy mielőtt az állam elval, az előtt megőrösödik, de biztos volt ilyen. E Egy valamit szeretnék uh, kérni tőle, hogyha beszélsz a uh, legközelebb uh, Duda Erre. ennő Igen. Igen. hogy mindenki mondja, hogy a orosz vakcinával voltunk ott a osztályunk. Tehát én úgy tudom, hogy a Pisa-Vasvári alkohológyagyár gyár, <laughs> akkoriban Magyarországa van. Én nem tudom, de lehet. Megteni meg, ezt? Meg, meg, meg, meg fogom so, kérdezni. Köszönöm. Én köszönöm. Szia, jó reggelt. Miniszterelnök úr és a megszépítő messzeség. Még 220 másodpercük van, hogy belefolyjanak a kéfeje Vázs még kicsi görög, gyere velem Tanganyikába, igen, yes. telefon még épp hogy, de már nem nagyon. Köszönöm kedves kérdését jól. Milyen a spanyol helyzet? A nagy, büdös spanyol helyzet? Hát attól függ, mihez viszonyítjuk. A e alapvetően, mint mindig? Nem, nem, hát viszonyítjuk Magyarországhoz. Hát a magyaros van -e Most jobb, mert ugye épp azt nézte a mai adatokat, hogy hogyha lefordítjuk Magyarra, tehát elosztjuk ugye a 4,4-gel, amennyivel ők többen vannak, vagy még lehet, hogy még többen vannak, akkor jutunk, jutunk valami olyan 1300-1400 fertőzöttre egy nap és aztán 58 halottra, hát ami azért lényeges jobb, mint a magyar helyzet. Mivel telnek... Nem jó, Nem jó, de, de, jobb. de jobb. Mivel telnek napjait, kedves Nemes Gábor? Ugyanazt csinálom, mint, mint, mint mindig lényegében, tehát nem, nem változtattam az életmódon. Hát... Uh, ugye én uh, hétfőtől más tematikában dolgozom, uh, hát, illetve hát maga a marad, de nagyon mértékben összpontosítok, a, vagy forlátozom a beszélgetéseket a pandémiára, és mindazra, ami a pandémiával kapcsolatos, de a mai nap az még kivétel, és hát ugye abban is maradtunk, hogy előfordulhat, hogy gyakrabban fogunk beszélgetni a világról, a pandémia tükrében, hogy ilyen szépen fogalmazok, de ma még nem kell a pandémiaház kötnöm magamat, úgyhogy mindazt, amit gondolsz a nemzetközi sajtó tükrében, ha van nemzetközi sajtónak tükre is mondandója arról, ami a Fidesz néppárti tagságát illette ami az elmúlt napoknak volt a fejlemény, és amiről relatíve kevés szó esett itt a Kejfejancsiban. Hétfőn még szó fog esni Navracsis Tiborral, de Navracsis Tibor azért került hétfőre, mert ma kivételesen egy grundig gyártmányú uh, rádióból önök termék megjelentést hallottak, meghallgathatta a Kejfejancsi népe és közönsége és hadserege Orbán Viktor pénteki rádióinterjúját, mert azt feltételeztem, hogy abban olyan dolgok lesznek, amelyeket Érdemes közvetlenül meghallgatni, és mint a két interjú egymással egy időben van, tehát egyszerre lenne, így aztán kimaradtunk volna ebből, mindenki eldöntheti, hogy érdemes volt -e elhalasztani a Navras is Tiborral folytatott beszélgetés. Minden esetre abban is szó esett erről az elmúlt napokbeli eseményről. Az a kérdés, hogy te erről mit szeretnél, mit tudsz, mit akarsz elmondani a népnek és katonasságnak. Hát Orbánt nem hallottam, viszont láttam ugye a búcsúlevelét, ami hát elég furcsa. Ugye ez egy eljárási kérdés, de azért mégiscsak furcsa az, hogy van egy hiára, kilépési nyilatkozat. És abban, abban egy szó nincs arról, hogy mivel nem értettek egyet, azon kívül, hogy milyen eljárási kérdések vannak, tehát hogy milyen szabály legyen ahhoz, hogy hogyan kell fölfüggeszteni a rossz fiúkat. Még azt is vagy az ez a rossz hülye az Magyarország, de hát mondjuk ezt azért nem találni. Tehát ez eleve egy kicsit érdekes dolog, hogy valaki kilép egy egy ekkora nagy klubból azzal a felkiáltással, hogy a, e nem, hogy a klub alapvető szabályai nem tettek, hanem hogyha nem fizetem a tagdíjat, akkor mi a e protetúra, hogy akkor anazal nem értek egyet. Tehát ez, ez azért önmagában, ha most ezt olvassa egy-egy, egy, európai parlamenti képviselő, akkor azt mondja, hogy mi van. Érdekelte a nemzetközi sajtót az, ami történt? A politikót Nagyon ki? Nagyon érdekelte, nagyon érdekelte, érdekelte meglepen érdekelte, de egyébként őszintén szólva, ugye mindenki magyar szemévegen keresztül nézi. A nemzetközi sajtót az érdekelte, hogy a néppárt <hül> tehát a néppárti frakció, a néppárti politikusok, hogy azok, miért és hogyan csinálták vagy nem csinálták, amit kellett volna korábban tenni. Például az, az alapképzés, hogy miért most? Tehát miért, miért nem sokkal korábban voltak kemények, amire persze megvan a válasz Nyilvánvalóan mindenki meg akarta várni, amíg elfogadják a hosszútávú költségvetést, meg ezt a mentőcsalagot, de igazából én még Brüsszelben voltam, és az már régen volt, amikor emlékszem, hogy a Weber-en, amikor beszélgettünk, akkor állandóan a vörös vonalakról beszélt, és ezeket a vörös vonalakat aztán valahogy soha nem vették igazán komolyan. Tehát most van egy konkrét személyes élményem, mert emlékszem, amikor volt egy ilyen néppárti összevetelő, ugye úgy, úgy folyik a, a csúcs, minden uniós csúcs, hogy előtte a, a pártok, néppárt, a szocialisták, a liberálisok összeülnek, már azoknak a miniszterelnökei, vagy ha már vannak ilyenek, és akkor megbeszélik, hogy közösen mit akarnak. Ugye ez volt tulajdonképpen az igazi nagy előny, fontosabb volt Orbánnak legalábbis, mint az parlamenti kapcsolódatság, mert ott ugye nem van. Ez itt ő ülhetett le a nagyokkal egy asztalhoz, mert el és a többivel, és akkor kialakíthatták a közös állásmot. Most egy ilyen összejövetel előtt, vagy összejövetelen, azt pont a CEU. Ugye, igen, a CEU ugye volt ö, napirenden, és azt mondták, hogy a Orbánok, hogy na, figyelj ide, ez elitten ez nem megy, hogyha ezt, ezt megléped, akkor, akkor nincs helyed közöttünk. De mondom, ez még nem akkor volt, amikor a CEU elment, amikor csak hozták a törvényt, és amikor úgy lehetett látni, hogy mire megy ki a játék. És akkor nagy nyomásra Orbán megígérte ott az ülésen, a néppárti vezetők ülésén, hogy na jó, hát akkor nem bántja a Ceut. És akkor Weber a szakcióvezető kijött hozzánk újságírókhoz, és elmondta, hogy hát igen, igen, Orbán beadta a derekát, és ezen már nem lehet túllépni, ez, ez most már tényleg olyan dolog, hogy itt már nem néz funyhatja ebbe a szemüket, és hát a dolog megvan oldva. Rám néhány órával, a csúcs után, akkor még Orbán beszélt a újságírókkal, ugye most már erről leszokott, és ezt leszagadt az egészet. Azt mondta, hogy ő nem ígért semmit, ő azt ígérte, hogy majd a magyar parlamentet meg fogja vizsgálni, és hát hogy ő neki nincs befolyása a magyar parlamentre. Na most ezt a fajta játékot azért nem lehet örökké csinálni. Tehát, és ezt, ezt már nem tudom hány éve csinálták. Tehát tulajdonképpen ez az egész nem az, a Fideszről szól, hanem arról szól, hogy az európai néppárt, és az emberben nyilvánvalóan konkrétan a németek, Merkel, e, mit gondoltak, vagy hogy képzelték el, hogy tudják-e domestikánt, Orbánt, hogy tudják-e Orbán tudják -e kezelni, és igazában a néppártnak a, a vonaláról, a néppártnak a hitelességéről, a néppártnak a... a a belső erkölcsi tartásáról szólt, és hát azért az lehetett látni, és ez már megtörtént, tehát a legutolsó olyan döntés, amikor ugye, vagy az első olyan döntés, amikor már a hetes cikei szerinti eljárást akarták kiterjeszteni Magyarországra, már ezt a parlament javasolta, aztán megszavazták a néppártiak is, már a többség, hát jó, nem, nem mindenki nyilván a Fidesz maga nem. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy itt ne a Fidesz szemüvegén keresztül, vagy ne a magyar szemüvegen keresztül, hanem nemzegő szemüvegén keresztül nézük, és ebből a szempontból itt a néppárt most ö, valami olyasmit tett, amit már nagyon régen meg kellett tenni, most függetlenül, attól, hogy formailag úgy ezt Orbán úgy adja, hogy hát nem is, nem is, én, én léptem ki, és, és, és mindenki ott aki jön szembe a, a, pályának, a jelentősége én... van uh, annak, hogy hova ül? Hát nagy, nagy az ő szempontjából van nagy jelentősége. Ugye, ugye három, három megoldás lehetséges, ugye van két, két párt, vagy két párt család, a konzervatívok és demokraták, ahol ugye a lengyelek is vannak, de azért van ott, mint a új fasiszta hiszta, nem, nem olyan tiszta az az egész. Csak hát ugye a, a lengyelekkel mindig nagy a veszély, hogy szeretjük egymást, szeretjük egymást, de ki a vezérülő. És hát Kaczynszki, aki kétszer olyan, vagy több mint kétszer olyan nagy frakcióval rendelkezik, mint Orbán, hát azért abban nem fog belemenni, hogy majd akkor vezérünk legyen a nagy magyar uh, miniszterelnök. A másik ilyen csoport, ez az identitáscsoport, ahol, ahol uh, hasonló, ahol még még, furább is vannak, de aminek az a lényege, hogy azok nagyon erőszkeptikusok. Na most, ha ezekbe valamelyikbe belép, akkor ez a két frakció persze megerősödik, de ez egyik frakció se vehet részt a mainstreamben. Tehát egyik frakció se fújja a szeret, egyik frakció sincs benne abban az egyeztetésben, amelyben a nagy pártok, a nagy európai erőközpontok eldöntik, hogy mégis hogy legyen a dolog. Tehát valaha a még a boldog békeidőkben a, a szocialisták és a népát, sorrend fordított néppárti és szocialisták, ketten gyakorlatilag eldöntötték, okay, hogy hány abans, óra van abanség, legyen. Abban segítsgából, hogy ezt hogyan fogják észrevenni a magyarok, akik nem léteznek, legvebb örkény értelemben, de honnan fogjuk mi ezt észrevenni, hogy kimaradtunk abból az egyeztetési folyamatból, aminek a végén valamit döntenek, amiről aztán szavaznak, de az egyeztetésből kimaradtunk. Hol Szerintem ezt úgy fogják észrevenni. Két módon fogja készíteni, az egyik, egyik úgy fogja készíteni, de most jósolok, tehát nem tudom, hogy, hogy Orbán úgy érzi, hogy ő most aztán mindenfajta gátat elveszett, most már tényleg azt csinál, amit akar. Mert eddig azért volt, volt egy ideig ilyen pávatánc. A végén már nem volt igazi pávatánc, tehát már, mert ugye az igazi pávatánc az akkor volt, amikor húzok valami nagyon-nagyon durvát, és akkor a bizottság rád néz, vagy vagy Európai Unió rád néz, és azt mondja, hogy napi jó ez mégse. Jó, hát akkor egy kicsit visszalépek, de lényegében addig lépek vissza, ameddig elevel akartam menni. Ez volt az első pálvac. Egy ideje már nincs ilyen. Egy ideje én nem, már. már... Én, ezt, én nem ezt kérdeztem. Én azt kérdeztem, honnan fogjuk észrevenni azt, ha egyáltalán észrevesszük, hogy valamiből kimaradtunk, amiben eddig benne voltunk, amiről lehet, hogy eddig se tájékoztattak, de ugyanakkor a népárt nagyságából adódóan volt jelentősége annak, hogy ebben a népárban benne volt a Fidesz. Nem, hát ezt, ezt most próbáltam, próbáltam az első legfontosabb lépésnél kezdeni. A tehát, hogy a, magyarok, a ne... magyar. A magyar. Na de ennek volt hatása magyar belpolitikára. Ez azt jelenti, hogy ha eddig meggondolta volna, hogy, hogy, hogy, hogy milyen svédtorna mutatványokkal zárja be a, a következő médiát, most már nem gondolja, mert nincs szükség svédtorná, úgy zárom be, hogy akarom. Ez, ez az egyik, Tehát mert, mert egy ilyen lehetőség. Fel, az, az feltételezett, hogy eddig egyeztetett a néppárban erről? Nem, hát akkor, nem, akkor, de figyelembe vette. De akkor megint nem arra válaszolsz, amit kérdezek. Azt kérdezem, milyen egyeztetésből fog kimaradni, amelyből, amelyből kimaradva mi rosszabbul járunk. Igen, ez, ez egy másik kérdés, az első kérdés az, hogy mi hogyan fogjuk érezni. Ne. Mi úgy fogjuk érezni, hogy durvulni fog Magyarországon belül, vagy durvulhat, mert már semmire nem kell tekintettel lenni. A másik oldal, amit most a második kérdés, az meg azt jelenti, hogyha például mondjuk az első ilyen úgy lehet a jogállamisági kritériumok és a pénzek kifizetésének összekötése, ez valószínűleg úgy fog történni, hogy most már semmifajta védőernyője nem lesz a néppártnak a Fidesz fölött, és ugyanazt fogja például kapni, na akkor ez egy, ez egy jó példa lett, mint a lengyelek. A lengyelek tulajdonképpen csak elkezdték azt, amit az Orbán már tíz évet csinál, és abban a percben, hogy elkezdték, azonnal rá, lecsapott rájuk az Európai Unió, a közösség, a néppárt természetesen, mert ők nem voltak eleve néppárti tagok. És nem a Fidesz le le először, és a Fidesz hosszú ideig különkezelte, és lényegében csak akkor, akkor lettek egy csapat, amikor ugye közösen védés datszövetségben kijelentették, hogy mind a ketten hogyha bármit hoznak a másik ellen. Ez így nyilvánvalóan érez, ez érezhető lesz. Érezhető lesz szerintem abban is, hogy az országnak az egész megítélése. tehát Akár még olyan odaegelni, vagy egy beruházó is. Tehát egy beruházót számára eddig Magyarország, akárhogy nézzük, a, a legnagyobb, legstabilabb pártcsalád tagja, Merkel jó barátja, szolid úriember, hát vannak furcsa nézetei, de hát ezeket a vasárnapi beszédekben mondja a hétköznapokban, ugye ne a kezemet figyeljék, vagy, vagy ne a kezemet figyeljék, hanem a végeredményt úgy minden rendben van. Most azért becsúszunk egy olyan kategóriába, ahol, ahol ugye oda kell figyelni rá, nem, nem egészen kóser, nem egészen... Én tudom, hogy neked ez lényegtelen és nekem se annyira fontos, de azt kérdezem, mert hogy azért ez mégis bír jelentőséggel, hogy ezzel nagy valószínűséggel a Fidesz tisztában van. A kérdés az, hogy ebben a helyzetben amiben majd találja magát, amiről volt elképzelése, de most már nem elképzelése lesz, hanem gyakorlat, ez az ő viselkedésüket mennyiben változtatja meg, mennyiben válnak ők maguk skeptikusakká? mennyire sodródhatnak bármelyik irányba, ami aztán később Magyarország beléletére is hatással lehet, hozzátéve, hogyha egyszer szakít a néppárt egy korábban volt tagjával, akkor oda van-e visszatérés, hiszen szerelmekben van olyan, hogy emberek több menetben is járnak, de vajon létezik-e ilyen a politikában? Tudom, ez egyszerre több kérdés, de abban is figyelek. Igen, tehát az első kérdésre, hogy mi lesz, rövid válaszom az, hogy nem tudom. A hosszabb válaszat kezdtem mondani, már akkor kezdtem kicsit felvázolni előbb is, hogy bizonyos játékszabályoknak a betartására most már nem kell oda figyelni. Tehát ennyiben ez nyilvánvaló. Az már most belpolitikai, durva belpolitikai lépések, amelyekre ugye fölfigyelnek esetleg kívül is. Ez az egyik, bár ettől még azok a, hogy mondjam, törvényi, meg, meg eljárásbeli, meg szabálybeli korlátok megmaradnak, hogy az Európai Bizottság meg hozhat döntéseket, hozhat kötelezettségszeggési eljárásokat. A bíróság, az Európai Bíróság elítélhet Magyarországot, pénzmüntetést elítélheti, vagy bármire elítélheti. Tehát ez eddig is volt. Na most... Az, hogy, hogy, hogy az EU-ból ki akar-e menni, hogy milyen, milyen irányba indulunk el, nyilvánvalóan, ha most megnézzünk egy pillanat felvételt, 2004-ben, amikor beléptünk, 2010-ben, amikor ugye megjelent Orbán, és most 2021 van, hát egy kicsit megváltozott a, a mi viszonyunk az Európai Unióhoz, a nagy beleomlás öröméből lett egy, azért mi is vagyunk valakik, most ez a férunton, és ma pedig ott vagyunk, hogy csak mi vagyunk valakik, ezek meg mind rossz úton járnak, és majd még megmutatjuk nekik, hogy, hogy milyen Európát akarunk, és egyáltalán mi fogunk mindennek határozni. Ez azért egy, egy, egy új helyzet, vagy, egy, vagy egy, egy régi helyzetnek az alapos megváltozása, és én azt hiszem, hogy ez valamilyen szinten kifelé vissza az Európai Unióban, Európa. nem azt jelenti, hogy kiszállunk, de kifelé vissza, és ezt már, ezt már többször elsütöttem ezt a e, fixa ideámat, hogy a németek nem csak azért már a német kereszténydemokrálák, nem csak azért tartottak ki Orbán mellett, mert azt mondták, hogy hát még mindig jobban tudjuk korlátozni a mindenfajta vadlépéseit, ha bent van, mint ha már kint van, hanem volt egy másik hátsó gondolatuk is, hogy mindig emlékeztek az angol, vagy a brit torikra, a brit konzervatív pártra, ott úgy kezdődött az egész távolodás az Európai Uniótól, hogy a brit konzervatívok kiléptek a néppárkból, ők is ott voltak. Hát ilyen, aztán ilyen furcsa társperületben, de, de lényegében ott voltak. És kiléptek, és, és lám lám a végén Brexit lett belőle. És ezt ez azért jó lenne elkerülni. Nem, nem csak a magyarok miatt, hanem az egész, az egész közösség miatt. Tehát ez, ez is szerepet játszott, és én azt hiszem, hogy, hogy ha ez szerepet játszik, akkor ők is gondolkodnak ebben a kategóriában, mint amit én kezdtem mondani, hogy ezzel megindult egyfajta távolodás az Európai Uniótól, amiből persze nem lehet kilépni, hát nézd meg a magyar gazdaságot, a magyar gazdaság az Európai Unió nélkül nem lenne sehol, most nem csak arra gondolok egyébként, hogy ha a, a nagy gazdasági növekedést megnézzük, ami, ami az utóbbi tíz vagy nem tudom hány évben történt, lényegében semmi egyébből nem jött, mint az EU pénzekből. Oké, okay, okay, kevés marad, de azt kérdezem, hogy van-e visszatérés? Ehhez mindig van visszatérés. Először is nem biztos, ugye mindenki változhat, a fidet is változhat. Ö, Orbán, hát, hogy Orbán milyen irányba változik, arról azért nincsenek illúzióim. Ö, ugye én elég öreg vagyok, én láttam még azt a az tiszta tekintetű fiatal Orbánt, aki ottan lobogó hajjal és ö, mindenfajta eszméket hangoztatva. Hát próbált demokráciáról, ugye a kommunizmussal neki nem a marxizmussal volt problémája, hanem a demokrácia hiányjal meg a liberalizmus hiányával hát meg emlékszem még a liberális internacionális alelnökére e, úgyhogy aki szintén Orbán volt, tehát e, azért látom én az az ő fejlődését és nem hívném hogy most ez hirtelen elindulna egy másik irányba tehát ő se egyik, ő politikai a pláne nem, sok minden változhat kérdésedre a választ minden elképzelhető, természetesen. Hány fog van Barcelonában? 15. 15. Egyeztessünk majd a hétvégén vagy hétfőn, hogy akkor hogyan csináljuk ezeket a körképeket, hogyha van benne, van hozzá kedved. Jó? Jó, hát én esetleg lehet rövid ebben. tehát én betámolok arról, hogy ne, hányan ne, vannak mi. Persze, meg, meg egyáltalán, hogy Mit, mit ír ez ügyben a nemzetközi sajtó. Nagyon szépen Égen. köszönöm, kelemes hétvégét kívánok, szia! Neked nektek is Nem Nemes Gábor hallották, és akkor elmondom önöknek még egyszer, hogy várom azokat az e-maileket, amelyben jelzik azt, hogyha egyébként fix beszélgető partnerek akarnak lenni, esetleg harmad magukkal, tehát van még rajtam kívül két nézi hallgató. Döröpont, gmail.com, itt lehet jelentkezni erre. Névtelefonszám, hogy hogyan érintette vagy érinti önöket a pandémia, és egy röpke leírás saját magukról. Hétfőtől másképpen alakul a tematika erre a két hétre, erre a két hetes lezárásra, hogyha két hét lesz. Ez 10 műsor, március 15-én nincs műsor, így kilenc. A hétfői Navras és Tibor beszélgetésben még érintve lesz. A Fidesz kilépése a néppártból, hiszen ma elmaradt a Navrasis Tiborral folytatott beszélgetés, mert időben a helyre nem Navrasis Tibor helyére, hanem időben a helyére a Kossuth Rádióban elhangzott miniszterelnöki interjú került. Kifejezetten örülnék, hogyha egyébként vidékről Magyarországon, tehát nem csak Budapestről, hanem vidékről is érkeznének telefonok, illetőleg a környező, illetőleg távoli országokból mind-mind azzal, hogy elmesélik, hogy ott milyen a koronavírus járványhelyzet, hogyan küzdenek ellen milyen hatékonysággal. Ha valaki jelentkezni akar, akkor gmail.com vagy egyéb óhajás, sóhaját, panaszát akarja elsírni, vagy éppen felvágni vele. Jövő héten, hétfőn, ha nem ez volt az utolsó műsor, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. A Akkor 37 hét után, de még hét előtt találkozunk. Viszont hallásra, viszont látásra.